Тієї ночі, коли Еск уже давно було відправлено в ліжко, бабуня вдягла капелюха, запалила нову свічку, розчистила стіл і дістала з потаємного місця в кухонній шафі маленьку дерев'яну скриньку. В ній містилася пляшечка чорнил, старезне гусяче перо та кілька аркушів паперу. Бабуня ніколи не почувалася зручно, стикаючись зі світом літер. Вона вирячила очі, висолопила язика, на її лобі виступили краплини поту, але перо продовжувало з рухатися по сторінці під супровід тихих, уривчатих «а що б тебе?». Та хай йому грець! Лист мав такий вигляд. Хоча цьому варіантові бракує свічкового воску, виправлень і чорнильних та масних плям. Головному Черемникові Невідна академія. Вітання! Сподіваюся, у вас все добре. Направляю до вас таку ескаріну. Вона має таланти черівника. Але що з нею робити далі, я не знаю. Вона хороша, роботяща дівочка і чистюля. І вміє різноманітні господарські діла робити. Я пошлю з нею грошив. Довгих вам років і спочити в мирі Щиро ваша дівиця Есмеральда Дощавіск Вітьма. Бабуня піднесла листа до свічки і критично його проглянула. Лист таки вдався. Слово «різномонітний» вона запозичила зальманаку, що його перечитувала щовечора. Він постійно пророкував різномонітні пошесті та різномонітні невдачі. Бабуня не мала твердої впевненості в тому, що це значить, але все одно це було збіса гарне слово. Вона скріпила листа свічковим воском і поклала на шафу. Завтра вона віддасть у листоноші. Все одно йти в село по нового чайника. Наступного дня бабуня трохи посушила голову над вбранням. Врешті-решт вона спинилася на чорній сукні з вишитими кажанами і жабами, широкому оксамитовому плащі, чи принаймні плащі з тканини, що скидається на оксамит після 30 років посиленої експлуатації, та відьомському капелюсі, який закріпила на зачистці шпильками. Найперше вони з Еск зайшли до муляра домовитися про ремонт каміна. Потім рушили до коваля. Це була довга й бурхлива зустріч. Еск вийшла з хати до садка і видряпалася на звичне місце у гіллі Великої Яблуні. З будинку тим часом долинали гнівні вигуки батька та лемент матері. раз у раз переривалися довгими паузами, які означали – що бабуня дощевіск не голосно доводить щось тим своїм голосом, який еск про себе називала, я знаю краще. Іноді стара відьма використовувала такий собі рівний, помірний тон, який про що б не йшлося, ясно давав зрозуміти, діяти треба саме ось так, а не інакше. Можливо, саме такий тон свого часу використовував творець. Були це чари чи головознавство. В кожному разі можливість суперечки виключалася. Дерево трохи хитнулося під легким вітерцем. Еск сиділа на гілці і знічев'яти ліпала ногами. Вона думала про чарівників. Вони не часто зазирали до міцних горішків, зате тут ходила сила селена історії про них. Наскільки Еск пригадувала ці історії, чарівники були мудрими, зазвичай дуже старими і творили потужні, хитромудрі, загадкові чари. Крім того, майже всі вони мали бороди і всі без винятку були чоловіками. Відьми були їй зрозуміліші. Так, кілька разів вона супроводжувала бабуню в гості до в селах за пагорбами. І в будь-якому разі відьми широко фігурували у вівцескельному фольклорі. Відьми були хитрими, зазвичай дуже старими, чи принаймні намагалися мати такий вигляд творили дещо підозрілі, проте невибагливі й приземлені чари. Крім того, декотрі з них мали бороди, і всі без винятку були жінками. Була в цьому якась глибинна загадка, яку вона ніяк не могла розгадати. Чому б не Церн і Гальта щодуху промчали доріжкою і спинилися під деревом, не припиняючи штовхатися. Вони поглянули на сестру знизу вгору із сумішчю захвату та зневаги. Як чарівники, такі відьми були варті благоговіння, Але ж не сестри. І знання про те, що твоя сестра вчиться на відьму, ніби знецінювало професію в цілому. Насправді ти не вмієш творити чари, Егеш? спитав Церн. Та куди їй? Втрутився Гальта. А це ще що за дрючок? Посух лишився під деревом, спертий об стовбур. Церн боязко тицнув у нього пальцем. Не треба його чіпати, швидко сказала Еск. Будь ласка, він мій. Зазвичай Церн реагував на її прохання на рівні пересічного кулькового підшипника. Але тут, на величезний подив хлопчика, його палець сам собою зупинився, не торкнувшись, дрючка. «Та я й не збирався», – промимрив він, аби приховати розгубленість. «Дрючок як дрючок». То ти вмієш творити чари чи ні?-спитав Гальта. Ми чули, як бабуня казала, що вмієш. Підслухали під дверима уточнив Церн. Ти ж сам ось тількино сказав, що нічого не вмію весело відгукнулася Еск. Умієш чи ні повторив Гальта, буряковіючи. Можливо. «Нічого ти не вмієш!» Еск поглянула згори вниз йому в очі. Зазвичай вона сприймала братів як скупчення галасу в штанях, проте в цілому любила їх, коли нагадувала собі, що має їх любити. Але в тому, як витріщався зараз на неї Гальта, було щось жахливо поросяче і неприємне, так, ніби вона чимось образила його особисто. Вона відчула поколювання по всьому тілу. Навколишній світ раптом видався їй надзвичайно чітким і яскравим. «Вмію!» – сказала вона. Гальта перевів погляд із неї на посох, і його очі звузилися. Він люто копнув дрючка ногою, Старий дрючок! Геть чисто злючий підзвинок, подумала вона. Несамовитий вереск Церна змусив його батьків та бабуню кинутись до чорного ходу, а звідти – гаровою доріжкою до саду. Еск примостилася в розвилці яблуні із замріяно задумливим виразом на обличчі. Церн ховався за деревом. Його обличчя видавалося тонкою оправою навколо величезної горлянки, в якій від крику вібрували гланди. Гальта стояв на купі більше непотрібного йому одягу і морщив свого п'ятачка. Бабуня зробила кілька рішучих кроків до дерева, і її гачкуватий ніс опинився навпроти носика еск. «Не можна перетворювати людей на поросят!» – просичала вона. «Навіть братів!» «Я не перетворювала. Це сталося саме». «І погодця, так йому більше пасує!» – спокійно відповіла дівчинка. «Що тут відбувається?» – спитав коваль. «Де гальта?» «І що тут робить це порося?» «Це порося», – пояснила бабуня дощевіск, – «твій син». Мама Еск зітхнула й осіла на землю. А от коваль виявився дещо більше готовим до чогось подібного. Він відвів погляд від Гальти, який нарешті виплутався з одягу і тепер з ентузіазмом рився в ранніх падалицях і гостро поглянув на свою єдину дочку. «Це вона зробила?» «Так, або це зробили через її посередництво», промовила бабуня, з підозрою позирнувши на посох. «Он як!» Знову поглянувши на свого шостого сина, коваль мусив визнати, що тому дійсно пасує цей вигляд. Не дивлячись, він простягнув руку і ляща цернові, які не припиняв верещати. «Ти можеш перетворити його назад?» – спитав він. Бабуня рвучко обернувшись, розлюченим поглядом переадресувала запитання Еск. Та знизала плечима. «Він не вірив, що я вмію творити чари», – рівно сказала вона. «Що ж, здається, ти його переконала», – сказала бабуня. «А тепер, пані, ви повернете йому людську подобу. Негайно. Чуєш?» «Не хочу. Він грубіянив». «Ясно». Еск з викликом втупилася в бабуню. Бабуня суворо дивилась на неї. Їхні волі зіткнулися зі дзвоном тарілок на ударній установці, і повітря між ними згустилося. Але бабуня ціле життя гамувала непокірних істот. І хоча еск виявилася диво сильним суперником, ясно було, що вона спасує ще до кінця цього абзацу. «Ну добре!» – пропхинькала дівчинка. Кому то треба перетворювати його на свиню, коли йому й самому це прекрасно вдається? Вона не зрозуміла, звідки йшов потік чарів, але подумки обернулася в той бік і спробувала сформулювати побажання. Гальта з'явився знову, голий із яблуком у роті. «Вто вталося?» – спитав він. Бабуня крутнулася до коваля. «Тепер віриш?» – різко спитала вона. «Ти справді думаєш, що вона облаштується тут і викине чари з голови? Ти уявляєш, що буде з її нещасним чоловіком, якщо вона вийде заміж?» «Але ти завжди казала, що жінки не можуть бути чарівниками», – сказав коваль. Насправді він був добряче вражений. Про ту ж бабуню дощевіск ніхто не чув, щоб вона когось перетворювала на щось. Забудь, сказала бабуня дещо заспокоюючись. Їй треба пройти курс навчання, їй треба навчитися контролювати себе. «Заради всього святого накиньте на цього малого якусь одежину!» «Гальто, одягнися і припини капризувати!» Наказав тому батько і знову обернувся до бабуні. «То, кажеш, є таке місце, де типу вчать чаклунства?» «Так, це невидна академія, там навчають чарівників». «І ти знаєш, де це?» Збрехала відьма, яка орієнтувалася в географії трішечки гірше, ніж у ядерній фізиці. Коваль перевів погляд із неї на дочку, яка продовжувала осупитися. «Із неї зроблять чаклунку?» – уточнив він. Бабуня зітхнула. «Не знаю я, що з неї зроблять», – сказала вона. І сталося, що через тиждень бабуня замкнула будиночка і повісила ключа на відповідний цвяшок у туалеті. Кіз відіслала за пагорби до посестри-відьми, яка заразом обіцяла встановити за будиночком чарівний нагляд. Міцні горішки мусили б трохи пожити без відьми. Колись бабуня чула краєм вуха, що невидну академію не знайдеш, доки вона сама цього не схоче. Єдиним годящим місцем для початку пошуків видавалося містечко огулан коси яке недбало розкинуло свої десь так сотню будинків приблизно за 15 миль від їхнього села. Це було місце, куди ви їздили раз чи два на рік, якщо були дійсно космополітичним міцногорішківцем. Бабуня була там тільки раз за все життя, і їй там зовсім не сподобалося. Скрізь панували ненормальні запахи, вона заблукала у вузьких вуличках, і вона не довіряла цим пихатим городянам. Бабуню та Еск підвіз до міста Лумовик, який періодично доправляв метал до кузні. Його віз весь укрився дорожнім пилом, але це було краще, ніж іти пішки, особливо з огляду на те, що бабуня склала їхні нечисленні пожитки у великий мішок. Для безпеки пожитки вона всілася просто на нього. Еск сиділа, тримаючи посох немов дитину і розглядаючи довколишні ліси. Коли вони віддалилися від села на кілька миль, вона сказала «По-моєму, ти говорила, що в далеких краях рослини не такі, як у нас?» «Так і є. Але ці дерева такі ж, як і наші?» Бабуня зневажливо поглянула на ліс. «Та їм до наших, як до неба рачки!» Насправді вона вже починала відчувати паніку. Обіцянку супроводжувати Еск до невидної академії вона дала, не подумавши, і тепер, спираючись у своїх куцих знаннях про диск на чутки та сторінки альманаку, свято вірила, що попереду на них чекають землетруси, цунамі, пошисті та різанина. Багато з них різноманітні чи й гірше але вона була рішуче налаштована дійти до кінця. Відьми надто покладаються на свої слова, щоб забирати їх назад. На бабуні було практичне чорне вбрання, під яким приховувалася певна кількість шпильок та хлібний ніж. Маленьку суму грошей, неохоче видану ковалем, вона сховала в таємничих нашаруваннях своєї білизни. В кишенях її спідниці дзвеніли талісмани, а сумочку відтягувала свіжовикована підкова, безвідмовний і надійний запобіжник від неприємностей у неспокійні часи. Відьма почувалася майже готовою зустрітися зі світом віч-навіч. Дорога змігилася межі гір, спускаючись усе нижче. Небо нарешті було чистим. Чіткі та білі, ніби наречені неба, здіймалися вершини вівцескель скель зі щедрим посагом із громовиць. Сила селенна струмочків текли вздовж або й упоперек дороги, нагадуючи сліди слимаків серед стебел, в'язолиста гадючно та тікай кореня. Передобідній час вони досягли передмістя Огулана, що був замалим, аби мати більше одного передмістя, яке складалося з чогось на кшталт готелю та жменьких хат тих, кому надто важко було витримувати шалений тем життя в самому Огулані. За кілька хвилин лумовик висадив їх на головній і, власне, єдиній площі міста. Як виявилося, це був ярмарковий день. Бабуня дощевізк розгублено стояла на бруківці серед бурхливого натовпу, міцно тримаючи еск за плече. Їй доводилося чути, що з селянками, які щойно прибули до великого міста, можуть статися всілякі непристойні речі. І вона стискала сумочку так, що їй аж побіліли пучки. Якби якийсь незнайомий чоловік додумався хоч би кивнути їй, йому було б непереливки. Очі еск сяяли. Площа була мішаниною звуків, барв і запахів. По один її бік стояли храми найвимогливіших божеств дискосвіту. І незвичні пахощі долинали з них, аби, змішавшись із огидними випарами торгової діяльності, утворити справжню клаптикову ковдру ароматів. Ятки були сповні спокусливих дивовиш, які Еск аж свербіло дослідити детальніше. Бабуня дозволила собі і Еск віддатися на волю натовпу. Ядки спантеличили і її. Вона на всі очі роздивлялася їхні прилавки, ні на мить, утім, не послаблюючи пильності на випадок кишенькових злодіїв, землетрусів та сутенерів. І раптом побачила щось туманно знайоме. Це був маленький, критий за чорною тканиною намет клинений у вузький простір між двома будинками. Хоча він був непоказним, торгівля, схоже, йшла дуже жваво. Клієнтуру становили здебільшого жінки всіх вікових категорій, хоча бабуня видивилася кількох чоловіків. Утім, усі вони мали спільну рису. Ніхто з клієнтів не підходив до намету прямо і відкрито. Люди, наче не квапом, прогулювалися повз і раптом пригинаючись пірнали в сутінки під накриттям. Мить і людина з'являлася знову ще відсмикуючи руку від гаманця чи кишені і так добре зображала найбестурботнішу ходу, що випадковий спостерігач міг би засумніватися, чи справді бачив те, що бачив. Було справжнім дивом, що торгова точка, про яку більшість людей мали б навіть не знати, така популярна. – А що там? – поцікавилася Еск. – Що вони всі купують? – Ліки, – без вагань відповіла бабуня. – Напевне, в містах багато тяжко хворих, – стурбовано сказала Еск. Всередині намет був сповнений оксамитових сутінків. І таку густого запаху трав, що хочу пляшки розливай. Бабуня зі знанням справи поштрикала пальцем кілька жмутків сухого листя. Еск відійшла і спробувала прочитати за корлючки на пляшечках перед собою. Вона добре зналася на більшості бабуниного зілля, але тут не впізнала нічого. Назви були досить кумедними, як от тигрова олія, дівоча молитва чи чоловічий помічник. А запах кількох затичок нагадав запах бабуниної буфетної після завершення чергового перегону таємничих мікстур. У темних нутрощах намету ворухнулася якась постать, і зморшкувата коричнева рука лягла на руку еск. «Щось подказати, панночко?» – спитав натріснутий голос з інтонаціями солодкими, як сироп із фіг. «Хочте передбачення долі, чи, може, хочете її поміняти?» «Вона зі мною», – розвертаючись, відрубала бабуня. «А ти, гільто-козолуб, полікуй собі очі, якщо не можеш побачити, якого вона віку». Постать перед еск нахилилася. «Есме дощевіск?» – спитала вона. «Вона», – погодилась бабуня. «А ти, Гільто, все продаєш грозові краплі та бажання попенні штучка. І як ідуть справи?» «Щойно тебе побачила, стали ще краще», – запевнила постать. «Що це змусило тебе спуститися з гір, Есме? Га? А ця мала твоя помічниця, Егеш?» «Вибачте, а що ви тут продаєте?» – спитала Еск. Постать розсміялася. «О, дорогенька, те, що припиняє непотрібне і підтримує потрібне», – пояснила вона. Дайте но, ну, любі мої, заченюся, і я вся ваша. Постать ковзнула повз еск в калейдоскопі запахів і застибнула за пону, що закриває вхід. Я насправді терпіти не можу темряву й за духу, оголосила гіль та козолуб. Але ж покупці ждуть саме цього, сама знаєш, як воно. Знаю. Тону мудреця сказала Еск. Головознавство. Гільта, маленька повненька жіночка в гігантському прикрашеному фруктами капелюсі, перевела погляд з неї на бабуню і вишкірилася. Точно, погодилась вона, чаю. Вони сиділи на мішках із невідомими травами, в затишному куточку, утвореному прилавком та похилими стінами двох будинків, і пили щось духмяне і зелене, з знадиво витончених чашечок. На відміну від бабуні, яка вдягалася як дуже поважна ворона, гіль та козолупуся складалася з мережі шали, кольорів, сережок і стількох браслетів, що навіть незначний порух її рук справляв такий ефект, ніби зі скелі в повному складі звалилася ударна секція рок-групи. Але Еск зауважила між двома відьмами дещо спільне. Це було важко сформулювати. Ну от, скажімо, обох не сила було уявити в реверансі. «То що?» – сказала бабуня. «Як життя?» Її колега знизала плечима, змусивши ударників та перкусіоністів знову посипатися вниз саме тоді, коли вони вже майже видрались нагору. «Як поквапливий коханець! Приходить і вті...» Почала вона і затнулася від промовистого погляду бабунів бік еск. «Не зле, не зле!» Поспіхом виправилась вона. «Знаєш, міськрада кілька разів пробувала мене витурити, але у них у всіх є жінки, і якось завжди виходило так, що їм нічого не вдавалося. Вони кажуть, що я неповажна, але я кажу їм, що купа сімей у цьому місті були б куди більші і куди бідніші». Обне запобіжна настоянка від пані Козолуб. Я ж добре знаю, хто до мене ходить, і хто купляє приліпихові краплі або міцномазь теж. Життя нормально. А як воно в тому вашому селі зі смішною назвою? Міцні горішки, з готовністю підказала Еска. Вона взяла з прилавка маленького глиняного глечика і принюхалася до його місту. – Не зле, – заявила бабуня. – Дарит снотливої та чистої природи завжди в попиті. Еск ще раз понюхала порошок, виготовлений, схоже, з болотної м'яти, на не зовсім зрозумілій її основі й акуратно закрила кришку. Поки дві відьми обмінювалися чутками, використовуючи щось на кшталт особливого жіночого шифру, сповненого багатозначних поглядів та невимовлених прикметників, вона проглянула решту виставленого на показ екзотичного зілля. Точніше, виставленого не на показ. Дивним чином усе зілля видавалося майстерно напівприхованим від погляду так ніби Гільта не дуже й хотіла його продавати Нічого тут не впізнаю, сказала вона наполовину сама до себе. Що це дає людям? Свободу, сказала Гільта, яка мала добрий слух. Обернувшись до бабуні, вона поцікавилася: Наскільки добре ти її навчала? Не настільки, відповіла бабуня. Вона має силу, тільки я не впевнена яку, можливо, чарівницьку. Гільта дуже повільно обернулася і зміряла еск поглядом. Он як, сказала вона, тепер ясно, звідки взявся посох. А я ще думала, про що це балакали бджоли. Ну-ну. «Дитинко, дай но руку!» Еск простягнула руку. На пальцях гільти було стільки перснів, що рука, здавалося, занурилася в мішок волоських горіхів. Коли гільта взялася вивчати ещину долоню, бабуня випрямилася, просто таки випромінюючи не схвалення. «Не думаю, що це потрібно», – строго сказала вона, – «не між нами». «Ти ж бабуню таке робиш!» – втрутилась Еск. «Я сама бачила в селі і чайні чашки, і карти». Бабуня ніякого засувалася. «Ну, так», – сказала вона. «Це ж як працює? Тримаєш когось за руку, і він передбачає долю сам собі». «Але геть не обов'язково в це вірити. Якби ми вірили в геть усе, нам усім було б непереливки. Сили, що є, мають чимало дивних рис, і несповідими та нещасленними шляхами являють вони бажання і наміри свої в цім колі світла, що його ми називаємо світом фізичним, урочисто прорекла гільта. Вона підморгнула еск. «А як же?» – обурилася бабуня. «Ні, серйозно», – сказала Гільта. «Це правда?» «Ха!» «Бачу, на тебе чекає велика подорож», – промовила Гільта до еск. «А я зустріну високого змаглявого незнайомця», – поцікавилася та, роздивляючись свою долоню. «Бабуня завжди каже про це жінкам. Вона каже, що...» «Ні», – сказала Гільта тим часом, як бабуня пирхнула. «Але це буде дуже дивна подорож. Ти зайдеш далеко, лишаючись на місці. І напрямок теж буде дивним. Це буде пізнання». «І все це ви побачили на моїй руці?» «Ну, здебільшого я просто припускаю», – сказала Гільте, відкидаючись назад і сягаючи рукою почайника. Головний ударник, що видарся вже на середину схилу, сторч голов полетів на цимбалістів під ним. Вона уважно поглянула на Еск і додала. «Жінка-чарівник? Еге?» «Бабуня везе мене до невидної академії» заявила Еск. Гільта звела брови. «Ти що, знаєш, де це?» Бабуня насупилася. «Ну, не те, що б», – визнала вона. «Я сподівалася, що ти даси мені точніші вказівки. Ти ж краще знайома з оцими о містами, будинками та іншою цеглою». Кажуть, академія має багато дверей. «Але ті, що ведуть до цього світу, розташовані в місті Анкморпорк», – сказала Гільта. Бабуня дивилася, нерозуміючи. «На округлому морі», – додала Гільта. Бабунине обличчя зберігало вічливо-запитальний вираз. «За п'ятсот миль звідси», – пояснила Гільта. «Ох!» – промовила бабуня. Вона встала і струсила з одягу явну пилинку. «Тоді нам краще вирушати в дорогу!» Гільта засміялася. Еск її сміх сподобався. Бабуня ніколи не сміялася, лише дозволяла куточкам губ трохи здійнятися вгору. Натомість Гільта сміялася як людина, що тяжко роздумувала про життя і зрозуміла таки, в чому його гумор. «Так чи інак, рушати варто завтра», – сказала вона. «У мене вдома досить місця. Дишайтеся. До того ж завтра матимете довший день». «Не хотілося б завдавати тобі клопоту», – сказала бабуня. «Пусте. Не хочете трохи погуляти, поки я спакуюся?»